Sind jenem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir. Nur. Auf zur Felseninsel, Freifahrt voraus. Ja. Ach, wie herrlich. Ja, ich denke, du wolltest uns das arme alte Schiff, das auf dem Meeresgrund liegt, zeigen, Georgie. Mach ich auch, Julian. Wir müssen dazu aber an der Insel links vorbei. Aha. Ach, so märchenhaft schön war es in den Sommerferien ja noch nie. George machte einen wunderschönen Kopfsprung vom Heck des Bootes aus und glitt ins klare Wasser hinunter. Julian tauchte sofort hinterher, kam aber bei weitem nicht so tief hinunter wie George. Immerhin hatte er gelernt, die Augen unter Wasser zu öffnen. Das alte Schiff sah sehr verloren und seltsam aus. Es gefiel ihm gar nicht und erweckte in ihm ein unheimliches, trauriges Gefühl der Verlassenheit. Flink schoss er wieder in die Höhe. Oh, bin ich froh, wieder oben zu sein. Sehr aufregend und unheimlich da unten. Meine Güte, George, was du lange da unten. Es liegt noch genauso da wie immer. Voller Wasserpflanzen, bedeckt und mit Schnecken und allem möglichen Getier. Die Fische schwimmen ein und aus in dem Schiff. Das möchte ich auch gern mal. Aber mein Atem reicht nie aus. Ah. Wenn das deine Mutter wüsste, ich hatte ja schon Angst um dich. <lacht> Stellt euch vor, wir könnten wirklich einen Schatz da unten finden. Ja, Blödsinn. Es sind schon so viele Taucher hinuntergestiegen, haben aber nichts gefunden. Wahrscheinlich haben Piraten schon vorher alles gestohlen. Es war ja ein Schiff, das meinem Ur-Ur-Urgroßvater gehörte. Es führte Gold, große Goldbaren heim. Als es an der Felseninsel zerschellte. Dann müsst ihr einmal sehr reich gewesen sein, George. Mhm, waren wir auch. Vor Jahren gehörte den Verwandten meiner Mutter noch das ganze Land hierherum. Dann wurden sie arm und mussten fast alles verkaufen. Aber wir müssen jetzt weiter zur Insel. Ja. George, lass mich ein wenig die Ruder nehmen. Du kannst doch immer rudern. Nur an diesem Felsenvorsprung vorbei. Die Felsen um diese Bucht sind sehr heimtückisch. Du bist schon ein klasse Seemann. Wir haben es herrlich bei dir. wir landen, wir landen Ja Sanft gluckste das Wasser an einem flachen, hellen Sandstreifen Das Boot schoss in die Einbuchtung Es war im Schutz eines kleinen, ruhigen Hafens N drehte sich jubelnd im Kreise Juhu, jetzt sind wir wirklich auf der Insel Ja, Ach, ich hatte ganz vergessen, wie schön sie ist Ach, oh oje, der eine Schlossturm ist ja fast ganz zerfallen. Aber in dem anderen nisten immer noch die Dohlen. Hinauf kann man nicht mehr. Die Treppen sind restlos zerbröckelt. Ich habe es versucht und mir beim Klettern beinahe das Genick gebrochen. Ganz schön gefährlich, wenn du hier so ganz allein herumstöberst. Igitt riecht es hier modrig. Ja. Es ist aber der einzige der Schlossräume, der fast ganz noch erhalten ist. Die fünf Freunde schlüpften durch die Öffnung und befanden sich in einem dunklen Raum, dessen Wände und Decken aus Stein gehauen war. Einer Stelle sah man an, dass hier früher ein Kamin gestanden haben musste. Zwei schlitzartige Fenster erhellten den Raum seltsam und geheimnisvoll. Vom Westen her ließ sich plötzlich ein unheilvolles Grollen hören. Ein Blitz aus heiterem Himmel? Wie ist das möglich? Vorhin war doch der Himmel noch tief blau. Habt ihr jemals den Himmel sich so schnell verändern sehen? An der See erinnert sich das Wetter oft blitzartig. Ach du liebe Zeit, jetzt sitzen wir schön in der Patsche. Hoffentlich gibt es keine Sturmflut. Es fängt an zu regnen. Ach, wir hätten Ölzeug mitnehmen sollen. Wir werden bis auf die Haut nass. Ja, und das spätestens in einer Minute. Seht nur die riesigen Wellen, die dort heranrollen. Es gibt wirklich ein schweres Unwetter. Ach. Bei Gott, welch ein Blitz Ja Timi, sei doch still Du raubst mir noch den letzten Nerv Wir sitzen hier erstmal trocken Vielleicht zieht das Unwetter wieder so schnell ab, wie es gekommen ist Könnten wir nicht ein wenig Licht machen, damit der Aufenthalt hier etwas freundlicher wird Wenn ich nur wüsste, wo wir etwas trockenes Holz für den alten Kamin finden könnten Richtig Da oben unter dem Turm, dort wohl die Dolen nisten Es gibt genug Stöcke. Ja? Die Vögel schleppen sie immer in Massen ihre Nisztöne. Ja, großartig. Ich bin gleich zurück. Fein. Wir werden jetzt ein hübsches Feuer damit machen. Hat jemand Papier bei sich? Ein Feuerzeug habe ich. Die Butterbrote von Tante Fanny sind doch in Papier eingewickelt. Ah ja. Hier. Gleich mal her ja, damit. großartige Idee. Aha. Eine Fundsidee gibt gibt's auch gleich eine feine Mittagsmahlzeit am ja. gemütlichen Feuer. <lacht> oh, das ist ich habe noch nie erlebt, dass die See so brüllt und tobt. Ein unheimliches Mal, ein Picknick am Feuer in diesem dunklen alten Raum. Ich möchte nur wissen, wie lange es her ist, dass Schlossbewohner hier ihre Mahlzeiten eingenommen haben. Ich wünschte, ich könnte sie jetzt hier sehen. Oh, vielen Dank, lieber nicht. Es ist schon unheimlich genug hier. Da braucht man sich nicht noch Gespenster zu wünschen. Die Kinder schürten das Feuer. Julian verschwand draußen im Sturm, um neue Stücke zu holen. Das Unwetter schien jetzt unmittelbar unter zu sein. Blitz und Donner folgten sich ohne Pause. Schwer musste er gegen den wahnsinnigen Sturm ankämpfen, das ihm fast unheimlich zumute wurde. Aber das Naturschauspiel war großartig. Immer wieder starrte er auf das elementare Bild der heranstürmenden Wogen. Die Gischt sprühte empor. Dann sah er etwas Merkwürdiges. Er raste zurück zum Lagerraum. George, ja, dick! Da draußen hinter der Insel an den Felsen ist etwas Seltsames. Es sieht aus wie ein Schiff, aber es kann doch nicht möglich sein. Kommt und seht selbst. Wie furchtbar! Ja. Du lieber es ist ein Schiff? Kein Segelboot oder Fischguter? Ein Spielball der Wellen. Oh. Oh, ist jemand drauf? Es, es wird gleich an den scharfen Felsen dort krachen, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Es geschah kein Wunder. Während Julie noch schrie, gab es einen ungeheuren krachenden und berstenden Knall. Und der dunkle Rumpf lag zwischen den scharfen Zähnen des gefährlichen Felsens. Es ist hängen geblieben. Bald wird die See etwas zurückgehen und dann wird das Schiff von den Felsen festgehalten werden. Die Wolkendecke reißt schon auf. Wie schön. Bald wird die Sonne wieder durchkommen. Obwohl noch jemand an Bord war? Hm. Hoffentlich haben sie alle Rettungsboote genommen und sind rechtzeitig an Land gekommen. Hm. Mit dem Schiff muss es irgendeine besondere Bewandtnis haben. Etwas sehr Merkwürdiges. Ich habe noch nie ein solches Schiff gesehen. Oh, Julian. Wa was ist plötzlich in nicht gefahren, George? Ist dir nicht gut? Was ist los? Es ist unser Schiff. Was? Habt ihr nicht gemerkt, was geschehen ist? Der Sturm hat das Schiff vom Grund gehoben und auf die Felsen dort geknallt. Es ist das Schiff vom Meeresgrund. Ja. Oh, bald können wir sicher wieder rudern. Wir entern sofort an Deck und werden es von vorn bis hinten durchsuchen können. Ach, wundervoll. Ist das nicht ein unglaubliches Erlebnis? Ob das Schiff nur mir gehört, wo es auf meine Insel geworfen ist? Hm, ich weiß nicht, ob Frags dem König oder so gehören. Aber trotz allem, das Schiff war einst Besitz unserer Familie. Niemand hat sich viel darum geschert, als es noch unten in der See lag. Naja, wir werden einfach keinem Menschen ein Sterbenswörtchen davon sagen, dass es nach oben gekommen ist. Sei nicht so einfältig, Dick. Irgendein Fischer oder sonst jemand wird es schon entdecken. Die Neuigkeit wird bald unter den Leuten sein. Dann müssen wir es halt gründlich durchsuchen, bevor es irgendein anderer tut. Noch weiß niemand etwas davon. Nur wir. Äh, können wir nicht hinüberkommen, wenn die Wellen etwas zurückgegangen sind? Unmöglich! Jetzt bei diesem hohen Wellengang? Das Wasser wird heute nicht mehr zurückgehen. Das ist sicher. Der Wind ist noch zu stark. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen in aller Frühe herrudern? Ja. Ehe noch jemand etwas weiß? Ich wette, wenn wir nur als Erste in das Schiff gelangen, so können wir dort alles sicherstellen, was zu finden ist. Das glaube ich auch, Julian. Zwar waren oftmals Taucher unten, haben das Schiff sehr gründlich durchsucht. Mhm. Aber vielleicht könnten wir etwas finden, was Sie übersehen haben. Ja. Oh, es ist wie ein Traum. Ja, wirklich. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass unser altes Schiff den Meeresgrund verlassen hat. Wir werden warten, bis sich die Wellen etwas beruhigt haben und dann rudern wir nach Hause. Ich glaube, es kommt noch mehr Regen und wir erzählen keiner Menschenseele von unserem Erlebnis. Auch nicht Tante Fanny oder Onkel Quentin. Auf keinen Fall. Wir dürfen meine Eltern nicht in Aufregung versetzen. Verstanden? Gesagt, getan. Die Sonne tauchte gerade am Horizont auf und überzog den Himmel mit gleißendem Gold, als die vier mit Timmy zum Felsenhaus schlichen und bald zur Insel übersetzten. Es war jetzt leicht zu rudern, weil die See ganz ruhig war. Und dann lag es da, vor ihnen, das Wrack, hoch aufgebäumt an einigen zackigen Felsen. Es war ein wenig zur Seite geneigt und der noch einmal geknickte Mast stach in einem steilen Winkel in den klarblauen Sommerhimmel. Armes altes Schiff. Ich glaube, jetzt ist es noch mehr mitgenommen als auf dem Meeresgrund. Und wie kommen wir dorthin? Es sind zu viele scharfe, zackige Felsen rundherum. Ja. Wir rudern langsam an die Felsengruppe heran. Und von den Felsen aus ziehen wir unser Boot direkt zum Wrack selbst. Auf das Deck können wir mit der Leine hochklettern. Ja. Julian, ruf jetzt das Seil. Ja. Julian tat, was ihm geheißen. Das Seil hielt und das Boot war festgemacht. Dann kletterte George wie ein Affe an der Wand des Wrackes empor. Sie war ein Meister im Klettern. Julian und Dick folgten. N mussten sie aber hochziehen. Wegen der Wasserpflanzen war es sehr schlüpfrig. Und in der Luft hing ein strenger, fauler Geruch. Das also ist das Deck. Und an jener Stelle dort sind die Männer herauf- und hinuntergegangen. Die Reste einer eisernen Leiter sind noch vorhanden. Ich werde als erste hinuntergehen ins Schiff. Gut, dass wir die Taschenlampen dabei haben. Es ist sehr dunkel. Ja. Also, mir nach! Wie totenstill es hier ist. Ja. Wie ausgestorben, alle Kojen leer. Und doch haben hier einmal Seeleute geschlafen. Und seht mal den alten hölzernen Stuhl. Komisch, dass er noch so gut erhalten ist. Ja, und dort die Pfannen und Küchengeräte an den Haken. Hier ist sicher mal die Kabine des Kapitäns gewesen. Es ist die größte. Seht doch, was steht denn da in der Ecke? Eine alte Tasse. Und hier eine halbe Untertasse. Ich glaube, der Kapitän saß gerade beim Tee, als das Schiff unterging. Oh, ist das schrecklich. Lass uns gehen. Ja, es ist doch recht gruselig. Oh, nun wartet doch mal. Hier ist ein Schrank. Ich will nur noch schnell sehen, ob irgendwas drin ist. Oh, nichts Aufregendes. Nur eine kleine aufgequollene Kiste, ganz schön antik. Hey, HJK. Sicher ja die Initialen des Kapitäns. HJK? Mhm. ja. Das ist das Monogramm meines Ur-Ur-Urgroßvaters. Was? Er hieß Heinrich Johann Kirchner. Ach. Dies war sein Schiff, wisst ihr? Und das hier muss seine Privatkiste gewesen sein, in der er seine Papiere und Tagebücher aufbewahrt hatte. Ach. Wir müssen die Kiste aufkriegen. Ja. ja. Am besten, wir öffnen sie zu Hause. Wir haben hier kein Handwerkzeug. George, das ist wirklich ein Pfund. Die vier kletterten die eiserne Treppe wieder hoch an Deck. Mein Gott! Fast alle Fischerboote aus der Bucht waren unterwegs. Sie hatten das Wrack entdeckt. Hallo, hier dort! Was ist denn das für ein Schiff? Es ist das alte Schiff vom Meeresgrund. Es hat sich gestern beim Sturm gelöst und ist hier an den Felsen hängen geblieben. Oh liebe Zeit. Das war vielleicht ein Sturm gestern. Sei bloß still, Julian. Es ist mein Schiff. Ich möchte keine Schaulüssigen darauf haben. Kein Wort mehr. Hm. Wir müssen so schnell wie möglich nach Hause. Die Frühstückszeit ist schon vorbei. Wir werden Schimpfe bekommen. Richtig. Sie bekamen Schelte. Und auch nur die Hälfte des Frühstücks zur Strafe. Aber das störte die vier nicht. Sie hatten das arme alte Schiff durchsucht und hatten eine Kiste mitgebracht, die etwas Wertvolles enthalten konnte. Eine kleine Stange Gold vielleicht. Gleich nach dem Frühstück versuchten die Kinder, die Kiste zu öffnen. Aber sie schafften es nicht. Ratlos schauten sie sich an. Julian hatte fünf, sechs Mal seine Kunst mit dem Meißel versucht, aber nur seine Finger verletzt. Dann probiert er es mit einer Zange und mit einem Hammer. Vergebens. Ich weiß, was man tun könnte. Na? Wir werfen die Kiste vom Hausdach hinunter. Dann wird sie schon aufbrechen. Ja, das könnte man versuchen. Aber wenn, wenn etwas Zerbrechliches in der Kiste ist. Also ich weiß auch keinen anderen Ausweg mehr. Also los, Julian, wirf sie aus dem Dachbodenfenster. Wir anderen warten hier unten. Mal sehen, was geschieht. Ja, Augenblick. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Was macht ihr denn da? Was ist denn das da auf dem Boden? Vielleicht könntet ihr jemanden erschlagen. Die Kinder sahen bestürzt auf die Kiste. Sie war aufgeplatzt und eine wasserdichte Blechbüchse war herausgerollt. Dick beeilte sich, die aufgebrochene Kiste aufzuheben. Gib her das Ding! Sie gehört uns, Onkel Quentin. Ich werde euch die Kiste wegnehmen, weil ihr mich gestört habt. Gib her! Woher habt ihr sie? Woher ihr sie habt, will ich wissen! Aus dem alten Schiff? Aus dem Wrack, das der Sturm gestern hochgeworfen hat? Ja, ich hörte davon. Willst du damit sagen, dass ihr auf dem Schiff wart? »Ja, Onkel Quentin.« »Gib sofort die Kiste her, Dick. Sie enthält vielleicht Wichtiges.« »Bitte, Vater, lass uns die Kiste. Wir waren gerade dabei, sie zu öffnen. Wir dachten, sie könnte vielleicht einen Goldbarren oder etwas Ähnliches enthalten.« »Einen Goldbarren? Was du doch für ein Baby bist. So ein Ding hätte in der kleinen Kiste niemals Platz.« »Oh, Vater, bitte. Lass uns unsere Kiste.« Aber Onkel Quentin kümmerte sich nicht um das Flehen und Betteln der Kinder.« Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um, die aufgebrochene Kiste unterm Arm und ging ins Haus zurück. Oh, bitte seid nicht böse, weil ich verraten habe, dass wir die Kiste vom Wrack haben. Bitte nicht, aber er hat mich so böse angesehen. Ich musste es ihm einfach sagen. Na ja, schon gut, Kleines. Reg dich nicht auf. Wir haben hier noch die Blechbüchse, die aus der Kiste gerollt ist. Ich habe sie vorsichtshalber nicht aufgehoben. Onkel Quentin hat sie in seiner Wut gar nicht bemerkt. Ein Goldmann ist bestimmt nicht drin. Dazu ist sie viel zu leicht. Ja, Nun, mach sie schon auf. Halt ja, ist ganz trocken. Kein bisschen Feuchtigkeit. Die Büchse hat alles gut erhalten. Aber nur Papiere. Ich kann die Handschrift kaum lesen. Sie ist so klein und lustig. Nur Briefe. Aber da, das dicke Pergament. Es ist schon ganz ausgeblichen. Es scheint eine Karte zu sein. Ja. Also. Vielleicht ist es eine Karte von dem Ort, wohin die Reise gehen sollte. Ah, es ist ein Duplikat. Wahrscheinlich ist das Original in der Kiste. Was ist los, George? Was ist denn? Hat dir die Sprache verschlagen? Julian, weißt du, was das ist? Na? Das ist eine Karte von dem alten Schloss auf der Felseninsel, als es noch keine Ruine war. Oh. Hier ist das Verlies eingezeichnet. Und hier sieh doch. Sieh genau hin. Was steht in der Ecke dieses Kerkers geschrieben? Ingots. Was soll das bedeuten? Ich habe das Wort noch nie gehört. Äh, was? Das müssen Goldbaren sein. Ingots. das ist ein altes englisches Wort für Baren. Äh, es wäre nicht auszudenken. Es wird immer aufregender. Stellt euch vor, wenn die Goldbaren immer noch irgendwo unter der Schlossruine versteckt legen. Ingots, Ingots, Ingots. Ein Glück, dass wir eine Kopie der Karte haben. Wir müssen sie etwas genauer studieren. Ja. Hier erscheint alles recht wirrend durcheinander. Ja. Aber wenn wir es die Karte mit rübernehmen zum Schloss, sie an Ort und Stelle studieren, dann werden wir schon herausbekommen, wie wir zu dem Verlies gelangen können. Sicher. Für die Zeitungen war die seltsame Geschichte von dem alten Wrack, das während des bösen Unwetters aus der aufgewühlten See hochgeschleudert wurde, ein gefundenes Fressen. Einige von den Journalisten bewerkstelligten es sogar, auf der Felseninsel zu landen und das alte Ruinenschloss zu fotografieren. Es ist mein Schloss und keiner hat etwas auf meiner Insel zu suchen. Du hast gesagt, dass sie mir einmal gehören wird. Ja, das hast du gesagt, Mutter. Ja, ja, ich weiß, George, mein Liebling. Aber du darfst nicht so empfindlich sein. Es kann doch der Insel wirklich nicht schaden, wenn einige Reporter da landen. Und es tut doch dem Schloss nichts, wenn es mal fotografiert wird. Aber ich wünsche nicht, dass es fotografiert wird. Es gehört mir. Und das arme alte Schiff gehört auch mir. Du hast es selbst gesagt. Ja, ich ahnte doch nicht, dass es einmal auf diese Weise an die Oberfläche kommen würde. Was ist denn schon dabei, wenn die Leute hinrudern und das Wrack besehen? Du kannst sie nicht daran hindern. Pack lieber dein Badezeug unter den Arm und geh mit den anderen zum Strand oder sonst wohin. Ich habe jetzt anderes zu tun. Deine Mutter hat ja wirklich recht. Wir warten, bis sich die Aufregung wieder gelegt hat und dann gehen wir zum Felsenschloss und suchen die Ingots. Bis jetzt kennt doch niemand unser Geheimnis. Und wenn sie jemand vor uns entdeckt? Ach, wer sollte das fertigbringen? Bis jetzt hat kein Fremder einen Blick in das Innere der alten Kiste getan. Nur Onkel Quentin wird uns bestimmt den Inhalt zeigen und dann werden wir weitersehen. Aber dazu kam es nicht mehr. Etwas Schreckliches passierte. Onkel Quentin verkaufte die Kiste an einen Mann, der sich für Antiquitäten interessierte. »Nun, dieser Bursche sammelt seltsame Dinge wie diese und bot mir einen enormen Preis. Sehr gut, wirklich. Viel mehr, als ich für mein Buch, das ich schreibe, je erwarten kann. Ich habe den Inhalt der Kiste genau studiert, kaum noch zu lesen, das alte vergebte Tagebuch.« Und auch die Karte war so so ur ur uralt, völlig verwaschen und zerfleddert, wirklich wertlos und ohne Bedeutung. Die Kinder starrten Onkel Quentin ganz entsetzt. Die Kiste war verkauft. Jetzt würde irgendjemand die Karte studieren und vielleicht darauf kommen, was mit Ingots gemeint war. Aber die Karte ist unleserlich, verwaschen. Onkel Quentin hätte sie sonst bestimmt nicht aus der Hand gegeben. Ja. Ah, also daher die Kopien der wasserdichten Büchse. Ein Glück, dass wir die haben. Jetzt hör zu. Wir werden Tante Fanny fragen, ob wir am Wochenende ein oder zwei Tage auf der Felseninsel zubringen dürfen. Bis dahin werden bestimmt keine Besucher mehr kommen. Und wir können dann in Ruhe herumforschen. Oh ja, das Nichtsturnier ist schrecklich. Sollten wir nicht doch vielleicht Onkel Quentin oder Tante Fanny unser Geheimnis erzählen? Und dich denn. Das sieht dir wieder mal ähnlich. Als sie am Freitag Tante Fanny aufsuchten, war gerade Onkel Quentin bei ihr. Er war noch immer strahlender Laune und klopfte Julien sogar auf die Schulter. Na, na, Kinder, was soll diese Abordnung? Wir wollten Tante Fanny nur etwas fragen. Da das Wetter so wunderschön ist, Tante Fanny, möchten wir so gern über das Wochenende auf die Felseninsel. Bitte, bitte, Mutter. Wir möchten so gern ein paar Tage auf der Insel verbringen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie toll wir das fänden. Ja, nun... Wie denkst du darüber, Quentin? Wenn Sie das wollen, dann können Sie von mir aus gern auf die Insel. Sie werden sowieso bald keine Gelegenheit mehr haben. Meine Lieben, wir haben ein wunderbares Angebot für die Felseninsel bekommen. Ein Mann möchte sie kaufen. Er möchte das Schloss als Hotel wieder aufbauen und einen richtigen Ferienplatz aus der Insel machen. Vater, Mutter, ihr könnt doch meine Insel nicht verkaufen. Ich würde es nie, nie zulassen. Sei nicht so einfältig, George. Die Felseninsel gehört nicht dir, das weißt du. Sie ist das Erbe deiner Mutter. Und natürlich kann deine Mutter die Insel verkaufen, wenn sie das für richtig hält. Wir benötigen das Geld sehr dringend. Und auch du wirst viele nette Dinge haben können, wenn wir einen guten Preis erzielen. Ich möchte keine netten Dinge. Mein Schloss und meine Insel sind die tollsten Dinge, die ich jemals haben könnte, Mutter. Mutter, Mutter, du hast gesagt, ich könnte sie haben. Du weißt, dass du das gesagt hast. Und ich hatte dir geglaubt. George, Liebes. Ich habe es doch so gemeint, dass du darauf spielen kannst. Ja. Als ich dachte, sie wäre zu nichts anderem Nütze. Tja, aber jetzt haben sich die Dinge geändert. <lacht> Weiß Vater ist eine bedeutende Summe geboten worden. Ja, weit mehr, als wir je erhofft hätten. Ja, viel mehr. Und wir können es uns wirklich nicht leisten, das Angebot abzulehnen. Nein, das also hast du mir die Insel nur gegeben, weil du meintest, sie sei nichts wert. So wie sie etwas Geld wert ist, nimmst du sie mir wieder weg. Nein, das ist nicht ehrenhaft. Jetzt ist aber genug, George. Deine Mutter weiß, was sie zu tun hat. Du bist nur ein Kind. Und ein schwieriges dazu. Oh ja. Du weißt ganz gut, wie nötig wir das Geld brauchen könnten. Für Mutter und mich würde mit einem Schlag alles leichter werden. Wann verkaufst du die Insel auf, Quentin? Die Verträge werden in ungefähr einer Woche unterzeichnet werden. Also, wenn ihr wirklich ein paar Tage auf die Insel wollt... So beeilt euch damit. Na los. Denn später werdet ihr von dem neuen Eigentümer wohl die Erlaubnis nicht mehr bekommen. Ah, ist der Mann, der die Insel kaufen will, derselbe, der auch schon die alte Kiste gekauft hat? Ja, ich war selbst überrascht. Weil ich glaube, er interessiere sich nur für ausgesprochene Antiquitäten. Die Idee mit dem Umbau des Schlosses in ein Hotel kam für mich sehr überraschend. Aber ich denke, er weiß ganz gut, was er will. Aber nun habe ich zu arbeiten. Komm, Fanny. Ja. Ja, bestimmt weiß der Käufer das. Onkel Quentin ist so versponnen und gutgläubig im Geldding und dann einen alten Fuchs geraten. <lacht> Hör zu, George. Morgen früh werden wir zur Felseninsel aufbrechen. Nun sei wieder munter, du änderst doch nichts. Aber wir brauchen deine Hilfe, um alles richtig durchführen zu können. Genau. Dein Vater sagt, es dauere ungefähr eine Woche, bis die Verträge unterzeichnet ja. sein. Und so lange gehört die Insel noch uns. Ist das nicht toll? Der Abmarsch am nächsten Morgen ging unter großem Hallo vor sich. Proviant und Handwerkszeug, Decken und Geschirr verstauten die Kinder sorgfältig in einer Ecke des Bootes. George nahm die Ruder. Die anderen staunten mal wieder, wie sicher sie den Weg zur Insel durch die Felsenriffe fand. Nirgends anstieß und sie mit dem Boot wohlbehalten in die kleine Landebucht glitten. Wir werden unsere Sachen in den kleinen steinernen Raum bringen. Dort sind sie sicher und können auch nicht nass werden, wenn es regnet. Die beiden Mädchen können zusammen auf den Decken in der Ecke schlafen und Dick und ich lagern uns neben dem Kamin. Aber dann wollen wir schnell an die Arbeit gehen. Wir müssen die Karte sorgfältig studieren, um die Stelle zu finden, wo die Eingänge zum Verlies liegen. Ja, jetzt kommt es drauf an. Jetzt müssen wir uns anstrengen und dem Mann, der die Insel kaufen will, ein Schnippchen schlagen. Also, wo fangen wir an? Na, am besten hier in unserem Raum. Mhm. Nach der Karte muss irgendwo ein großer Stein liegen, den wir wegwälzen müssen, ja. um zu den Kerkertreppen zu gelangen. Also kratzt das Unkraut mit den Spaten ab. Na, seht, wie ich es mache. Ja. Und dann untersucht da jeden Stein. Jeden Stein? Ach, jeden Stein. Wie sie alle arbeiteten. Wie sie danach fieberten, den Zugang zu dem Kellergewölbe zu finden. Etwas Geheimnisvolles lag in der Luft. Aber sie fanden nichts. Es ist zwar entmutigend, aber wir wollen noch einmal auf der Karte genau nachmessen, wo die Stufen liegen sollen. Na, seht, der Eingang scheint nicht weit von einem Brunnen zu sein. Ja, wir müssen also zuerst den Brunnen finden. Von da aus können wir dann nach den Kerkertreppen suchen. Das ist eine gute Idee von dir, Julian. Ja. Lasst uns gleich zur Schlossmitte gehen. Vielleicht ist der Brunnen mitten in dem alten Garten da draußen. Ich wette, dass die Ingots sich irgendwo unter unseren Füßen befinden. Kommt! Äh, wo ist eigentlich Timmy? Timmy! Timmy! Hörst du mich? Komm sofort her! Du bist nicht hier, um Kaninchen zu jagen. Timmy! Du weißt, dass du das nicht darfst. Du bist sehr ungezogen. Komm sofort heraus aus dem Loch. Oh, Julian, Timmy ist verschwunden. Ach. Er kann doch nicht in ein Kaninchenloch geraten sein. Ein so großer Hund. Aber doch, George! Guck, Timmy steckt in dem Loch da unten. Ach, komisch. Ich habe noch nie gehört, dass ein so großer Hund in ein Kaninchenloch passt. Aber keine Bange. Wir werden ihn schon herausziehen. Wir müssen sofort den Ginsterbusch ausgraben. Ja. Timmy hat schon alles aufgeschaut, um das Loch größer zu machen. Hey, oh. hier ist ja der alte Brunnen. Hier hat Timmy ein Stück der Brunnenöffnung freigelegt und, und ist dabei in den Brunnen gefallen. Das Kaninchenloch ist seitwärts am Brunnen. Oh, oh nein, oh. nein. Oh Timmy, geht es dir auch gut? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen das Brunnenloch ganz freigraben. Ja, los. Los. Aber wo steckt denn Timmy? Da, da, auf der großen Steinplatte, die da quer in den Schacht hängt. An der Brunnenwand war eine alte, eiserne Leiter befestigt. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, schwang sich George auf die Leiter und stieg in den Brunnen. Mit Timmy auf den Schultern kletterte sie langsam wieder hinauf. Siehst du, Timmy, du sollst zwar keine Kaninchen jagen, aber diesmal hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Du hast den Brunnen für uns entdeckt. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen herumsuchen, um auch den Kerkeeingang zu finden. Hier ist ein Stein. Hier ist ein Stein mit einem eisernen Ring dran. Was? Hier unter dem Sand. Der Kerkereingang. Was? Das wäre ja ein toller Zufall. Ja. Dieser Stein muss sich bewegen lassen. Er muss beweglich sein. Aber der Stein bewegt sich nicht. Kein Stück. Ich ziehe ein Seil durch den Ring und und und jetzt noch einmal alle zusammen. Los. Hau! Oh Gott. Alle zogen noch einmal mit vereinten Kräften. Plötzlich bewegte sich der schwere Quaderstein, gab nach und sprang nach oben heraus. Die Kinder fielen alle übereinander, während Timmy aufgeregt vor das Loch sprang und bellte, so als ob dort alle Kaninchen der Welt versammelt seien. Eine steile Treppe in den Felsen gehauen, verschwand in tiefer Dunkelheit. Kommt, kommt, wir haben den Kerker-Eingang entdeckt Und jetzt hinunter ins Verlies Aber vorsichtig, die Stufen sind ganz glitschig Ach, Hoffentlich ist die Luft unten in Ordnung Das ist manchmal in alten Schächten gefährlich ja. Wenn jemand ein komisches Gefühl hat, er soll es bloß sagen Wir gehen dann lieber wieder hinauf an die frische Luft ja. äh, Endlich sind wir unten Und Julian, leuchte doch mal Ein Echo. Ist es nicht seltsam? Ja. Mich gruselt's. Wo glaubt ihr, dass glaubt die, die Ingots in sind? Gott sind? <lacht> komm, komm, vielleicht sind die Echos weiter drin, nicht so schlimm. Sie gingen weiter und untersuchten die nächstgelegenen Kerker. Alle waren aus den Felsen herausgehauen. Ein schauriger Ort. Möglicherweise haben hier vor vielen, vielen Jahren unglückliche Menschen geschmachtet. Aber die meisten Verliese sind sicherlich nur zum Aufbewahren von irgendwelchen Dingen benutzt worden. Ich möchte nur wissen, in welchem Raum die Ingots sein könnten. Oh. Seht hier! Huh? Hier ist eine Tür, die diesen Kerker von dem Nächsten trennt. Ach. Ah, ich wette, das ist der eingezeichnete Kerker auf der Karte. Der, nach dem wir suchen. Ja! ja. Hurra! Hier sind die Ingots drin. Ja, es könnte sein. Aber die Tür ist ja oh. fest verschlossen. Ein großes Schlüsselloch, aber kein Schlüssel. Kommt, wir wollen die Axt holen. Vielleicht können wir damit das Schloss aufbrechen. Ja. Das ist eine gute Idee. Kommt alle mit! Also, da wird man ja nervös. Ich habe keine Ahnung, wo überhaupt der Ausgang ist. Wir gehen von einem Kerker in an den anderen. Alle gleichen sich, alle sind pechschwarz und stinken und sind schaurig. Ich befürchte, dass wir am Ende unser ganzes Leben hier bleiben müssen. Ach, du kleines Gänschen. Wir werden bald den Ausgang finden. Oh, ja. Hey, Timmy, was ist denn? Oh, die Felsentreppe, hurra! Es oh. oh. ist schon sechs. Sechs Uhr? Oh, kein Wunder, dass ich solchen Hunger habe. Vor lauter Arbeiten und Herumwandern haben wir die Kaffeestunde versäumt. Kommt, wir wollen uns ein reichliches Mahl bereiten mit Kuchen, Käse und Biskuits. Und dabei können wir in der Sonne liegen. Ja. Oh, ich möchte eigentlich heute nicht nur in das Burgverlies zurück. Ja. Nicht einmal, wenn ich genau wüsste, dass wir die Tür mit der Axt aufbrechen könnten. Der Gedanke, sich nachts in den Kerkern zu verirren, ist nicht gerade angenehm. Ja. Ach, Ist es nicht herrlich, so ganz allein auf einer öden Insel zu sein? Da oben leuchtet schon der Mond und die Sonne ist auch noch da. Ja. Wir verbringen die Nacht auf der Insel. Und beinahe hätten wir auch schon die Ingots gefunden. Oh. Ach, ihr spinnt. Aber er hat die Brandung. Ja. Ich werde gut schlafen. Als Julian am nächsten Morgen erwachte, dachte er sofort an die große hölzerne Tür. Er spürte schon die Axt in seiner Hand, mit der er die Tür zertrümmern wollte. Und dann, was würden sie entdecken? Bald stiegen die Kinder wieder über die Felsentreppe zum Burgverlies hinunter. Aber sie konnten den Weg zu der hölzernen Tür nicht mehr finden. Das Suchen war ermüdend. Wir werden die Richtung immer wieder verlieren. Ein so verzweigtes Netz von unterirdischen Höhen habe ich noch nie erlebt. Ich werde überall von der Treppe aus Kreidestriche an die Wände malen. Und wenn es der falsche Weg war, entfernen wir die Zeichen und suchen einen anderen Weg. Also kommt. Aber hier ist sie ja schon. Oh, mächtig und störrisch. Die alten Beschläge rostig und rot. Unsere Hölzerne Tür. Ja. Und sie ist immer noch verschlossen. Geht ihr zu Leibe, Julian. Ja. Oh, oh, verflixt, ein Splitter oder sowas ähnliches. Oh, er ist aus der Tür geflogen und hat mich verletzt. Was? Oh, oh Gott, kannst du den Schmerz noch ein wenig aushalten, bis ich oh, den Splitter herausgezogen yeah. habe? Er steckt ja noch in deiner armen Backe. Oh. Ich glaube, ich gehe am besten nach oben. Mir ist ganz elend. Ich gehe mit dir, Dick, und dann legst du dich oben ein bisschen lang an der frischen Luft. Das Ach, ist ja. gut bei Nasenbluten und deiner Backe wird es auch sehr gut tun. Den Weg finden wir schnell, julien Wir brauchen ja nur dein Kreidezeichen zu folgen. Na gut, aber wenn irgendwas ist, kommst du sofort und holst mich hin. Anne war etwas bestürzt über den kleinen Unfall und leistete daher ihrem Bruder Dick gern Gesellschaft. Sie nahm seine Hand und blickte in den blauen Himmel. Wie gern hätte sie den Spaß und die Aufregung da unten im Verlies miterlebt. Julian hatte inzwischen nach mehreren Axtschlägen das Schloss der Tür gelockert. So, jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen. Geh aus dem Weg, Timmy, alter Bursche. So, George... Drück jetzt dagegen. Ja. Noch eine Höhle. Aber schön sauber. Keine Büchsen und Holzglötze. Was sind denn das für merkwürdige, ziegelsteinartige Gegenstände? Was wo? Haufenweise. Aus dunklem, gelbbraunem Metall. George, George, die Ingots. Das sind Barren aus reinem Gold. Ja, sie sind es. Oh, hier liegen sie alle auf einem Haufen. George, wir haben deinen Schatz gefunden. Wir haben es doch geschafft. Gold? Diese seltsamen Ziegelsteine sollen Gold sein? Ja. Hör auf, Timmy. Hörst du etwas? Kommen die anderen schon zurück? Dick, Anne, kommt schnell. Wir haben die Ingots gefunden. Hier sind, sie beeilt euch. Was hat ihr nun? Sei doch endlich still, Timmy. Ei, ei, ei, ei, ei, sieh da. Zwei Kinder in dem Verlies meines Schlosses. Was soll das heißen, Ihr Schloss? Ja, mein liebes Mädchen, es was? ist mein Schloss. Ich bin gerade dabei, es zu kaufen. Jakob, sieh dir das an. Hey, was macht ihr hier unten? Wen meintet ihr mit Dick und N? Und was bedeutet das? Ihr hättet die Ingots gefunden? Was für Ingots? Frech seid ihr auch noch! Ihr wollt nicht antworten? Ja, ja, ja, ja, ja! Da staunst du ja, sie! Ja. Du hattest recht. Das vermisste Gold befindet sich tatsächlich hier. Es ist ziemlich einfach, mit einem Kutter zu transportieren. Alles in Barren. Fürwahr. Das ist die tollste Sache, die uns je im Leben begegnet ist. <lacht> das Gold gehört mir. Die Insel und das Schloss gehören meiner Mutter. Und damit auch alles, was hier gefunden wird. Verstanden? Diese Goldbarren hat mein u Ur urgroßvater -Ur hergebracht und gelagert, bevor sein Schiff kenterte. Wenn ich nach Hause komme, werde ich meinem Vater und meiner Mutter von unserem Fund berichten. Und dann können sie sicher sein, dass Schloss und die Insel nicht verkauft werden. Du bist noch ein Kind. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du uns an unserem Vorhaben hindern kannst. Und wenn wir nicht zufällig Gelegenheit zum Kauf der Insel hätten, würden wir das Gold ebenfalls nehmen. Es wäre uns ein leichtes ein Schiff hierher und die Ingots in ein Boot zu bringen. Das werden Sie nicht tun. Ich gehe jetzt sofort nach Hause und werde meinem Vater erzählen, was Sie gesagt haben. Mein kleines Mädchen, du gehst nicht nach Hause. Und nebenbei, wenn du nicht willst, dass ich deinen alten Köter abknalle, so sage ich ihm, dass er Ruhe geben soll. Verstanden? Zu ihrem Entsetzen sah George, dass der Mann plötzlich einen blanken Revolver zog. In ihrer Angst zog sie Timmy am Halsband zu sich heran. Sei doch ruhig, Timmy. Es ist dir alles in Ordnung. Nun hör gut zu, Mädchen. Wir gehen jetzt zu unserem Motorboot zurück und lassen euch hübsch hier. Wir kommen mit einem Schiff zurück, um das Gold einzuladen. Die Insel werden wir jetzt natürlich nicht mehr kaufen. Also nicht aufsässig werden. Du schreibst jetzt ein paar Zeilen an deine Gefährten da oben, dass ihr das Gold gefunden habt und sie es sich ansehen sollen und schickst deinen Hund mit dem Zettel hinaus. Also los, schreibe. Ich kann nicht. Und ich will auch nicht, dass Dick und Anne hier mit uns gefangen gehalten werden. Wie du meinst. Dann werde ich eben deinen Hund erschießen. Nein, nein, nicht schießen. Ich schreibe ja schon. Timmy kannte jetzt den Weg und lief mit der Nachricht von George am Halsband die felsigen Stufen hinauf. Er blieb im alten Hof stehen und schnüffelte. Wo waren Dick und Anne? Die Nase dicht am Boden lief er eilig hin und her. Hallo, Timmy, alter Hallo. Freund. Ist es dir im Dunkeln unter der Erde zu langweilig geworden? Du, Dick, er hat eine Nachricht am Halsband. Timmy ist wirklich ein kluges Tier. Ah. Lieber Dick, liebe Anne, wir haben die Ingots gefunden. Kommt sofort herunter und seht sie euch an. Jo Georgina. Oh, sie haben sie gefunden. Oh, Dick, komm schnell, wir wollen uns beeilen. Alles Ey, was ist los, Dick? Sag mal, findest du es nicht komisch, dass George plötzlich mit Georgina unterschreibt? Das erscheint mir sehr merkwürdig. Ja, und, und Timmys Winseln, Das klingt fast wie eine Warnung. Als wenn etwas nicht in Ordnung wäre. Ach, sei doch nicht so albern, Dick. Was soll denn da nicht in Ordnung sein? Ja. Komm jetzt. Warte einen Augenblick. Ich laufe mal schnell zur Landebucht, um sicher zu sein, dass keine Fremden auf der Insel sind. Äh, du kannst mit Timmy hier bleiben. Aber Timmy war schon wie der Blitz davongeschossen. Als N. und Dick zu dem kleinen Hafen kamen, sahen sie gleich, dass dort ein fremdes Motorboot lag. Siehst du, N., ich hatte recht. Es ist doch jemand auf der Insel. Ja. Bestimmt der Herr Antiquar, der die Insel kaufen will. Du kannst mir glauben, George ist gezwungen worden, diesen Zettel zu schreiben. Mit dem falschen Namen als Unterschrift wollte sie uns warnen. Ja. Jetzt dürfen wir keinen Fehler begehen. Hoffentlich sind George und Julian nicht in Gefahr. Oh, N, wenn ich nur wüsste, was wir jetzt tun könnten. Als Anne und Dick zwei Männer aus dem Verlies heraufkommen sahen, wussten sie, sie mussten sofort handeln. Offensichtlich wollten die Männer sie suchen. N. und Dick kletterten schnell auf die Leiter in den alten Brunnen. Dort würde sie niemand entdecken. Unverständlich, wo die beiden stecken. Sie sind ja wie vom Erdboden verschwunden. Wo so habe ich schon überall gesucht? Ihr Boot liegt aber immer noch in der Landebucht. Also müssen sie noch da sein. Wir können aber nicht den ganzen Tag hier mit Suchen vertun. Wir werden einfach Ihr Boot mitnehmen, damit Sie uns nicht entwischen können. In Ordnung. Wir müssen das Gold so schnell wie möglich wegschaffen und die Kinder so lange gefangen halten, bis wir in Sicherheit sind. Jetzt brauchen wir die Insel gar nicht mehr zu kaufen. Die Ingots bekommen wir ja nun auch so. Also komm, Jakob. <lacht> Unterdessen saßen George und julien wütend in dem Verlies, vor Anstrengung erschöpft. Timmy hatte sich zwischen ihnen lang ausgestreckt, den Kopf auf die Pfoten gedrückt. Plötzlich fing er an zu knurren, dann aber freudig mit dem Schwanz zu wedeln. Ein heftiger Schlag an der Tür ließ George in die Höhe fahren. Hey Julian, George! Hey, oh, Dick, hey hallo! Dick, öffne die Tür schnell, öffne die Tür! Man hat uns eingesperrt. Ja, Moment. Oh, oh. Hallo. Oh. Wie fühlt man sich, wenn man befreit wird? Hallo. Oh, ganz schön verrammelt hatten die euch. Ja. Und die beiden Männer sind erstmal mit ihrem Motorboot auf und davon. Hast gute Arbeit geleistet, Dick. <lacht> Bist ein Pfundskerl. Und du, Enn, mein Gänschen, du auch. Jetzt aber schnell. Was machen wir? Nun, wenn sie uns unser Boot gelassen haben, fahre ich uns alle schnell zum Festland zurück. Ich streite mich nicht gern mit Männern herum, die mit Revolvern rumfuchten. Ja. Mit Revolvern, George? Mhm. Warum nimmst du die Axt? Vielleicht brauche ich sie noch. Ja. Nichts wie weg hier. Auf zum Hafen. Schnell. Los. Sie rannten zur Landebucht. Timmy voraus. Da lag ihr Boot ja noch an derselben Stelle. Oh. Aber sie haben die Ruder mitgenommen. Ja. Oh, diese Kerle. Oh. Schreck, lass nach. Da am Horizont. Ein Schiff, ein Fischkutter Nein. und da ein Motorboot in rasender Fahrt. Sie kommen zurück. Wir müssen uns schnell verstecken. Jetzt, wo die Flut da ist, los, hinter den Felsen durch. Und wenn sie uns entdecken, Ach. sie werden uns alle fangen und erschießen. Ach. Quatsch. Die werden sich hüten. Sei jetzt still, Entschl. Ah, es sind drei Männer. Sie gehen zum Schloss. Wir müssen hinterher, Dick. Ja. Sie gehen bestimmt in die Schatzhöhle. Und wenn sie die Felsentreppe hinunter sind, ziehen wir die große Steinplatte mit dem Ring über den Eingang. Dann gewinnen wir Zeit für unsere Flucht. Genau. George, mach du inzwischen das Boot klar. Okay. Und wenn wir mit den Armen rudern müssen. Wir sind bald zurück. Ach, hoffentlich. Ich sterbe noch vor Angst. Was willst du im Motorboot, George? Wir sollen doch unser Boot klar machen. Hurra, unser Ruder! Hier, im Motorboot! Oh. Komm, nimm sie in. Ich muss noch schnell was erledigen. George, was machst du da mit der Axt? Bist du wahnsinnig geworden? Das schöne Motorboot! Ja. Von wegen, das schöne Motorboot! Ich mach's mal nevrionfähig, damit uns die Herrschaften nicht folgen können. Ach so, du denkst aber auch an alles. Da kommen Dick und Julien. Du oh. oh, bist ein Teufelsmädchen, George. Du hast mal wieder ganze Arbeit geleistet, was? Jetzt aber flink schnell in unser Boot und ins Wasser. Wir müssen weg. Oh, wir haben sie ja erstmal mal verbarrikadiert. Ja. Oh Mann, oh Mann. Die drei werden Augen machen, wenn sie merken, dass das Nest da unten leer ist. Ja. Oh, nichts wie weg. Ich möchte ihnen nicht in die Finger geraten. Oje, oh ein schönes Motorboot. Ich höre sie jetzt schon fluchen. <lacht> George sprang aus dem Motorboot und lief zu den anderen. Schnell stießen sie das Boot ins Wasser. George ergriff die Ruder und ruderte, was sie nur konnte, an den Felsenriffen vorbei, dem Festland zu. Ihr Boot musste dicht an den großen Fischkutter vorbei, der auf das Gold wartend auf See geankert hatte. Ahoi, Kommt ihr von der Felseninsel? Antwortet mir. Kein Wort. Ahoi, not! Seid ihr kaum! Von der Insel. Lasst euch nicht stören, kein Wort. Soll er doch ein Boot von seinem Kutter losmachen und selber nachsehen, was auf der Insel ist. Er kann auch die drei Männer dort abholen, mit einigen Ingots vielleicht. Ich glaube aber kaum, dass sie es wagen werden, überhaupt etwas von dem Gold zu nehmen, nachdem wir entkommen sind und die Geschichte erzählen werden. Bald hatten die Kinder das Festland erreicht. Zogen das Boot an den Strand und legten den Weg zum Felsenhaus in größter Eile zurück. Nanu, schon da? Wir haben euch nicht vor morgen erwartet. Was ist mit Dicks Backe los? Nichts von Bedeutung, Tante Fanny. Was ist los? Ihr seid ja ganz aus der Puste, äh, Onkel Quentin. Es ist wegen der Felseninsel. Die Interessenten, sie haben doch noch nicht gekauft, oder? Nun grob gesprochen ja. Habt den Vertrag schon unterschrieben und die Herren werden morgen gegenzeichnen. Warum? Äh, diese Männer werden morgen nicht gegenzeichnen. Weißt du, warum sie die Insel und das Schloss kaufen wollten? Nicht, um dort ein Hotel zu bauen, sondern weil sie wussten, dass dort das vermisste Gold versteckt ist. Ja, genau. Was redest du da für einen Unsinn? Es ist kein Unsinn, Vater. Es ist alles oh. wahr. Die Pläne von dem alten Schloss in der alten Kiste waren gar nicht so unleserlich, wie du meintest. Ja. Und du hast sie verkauft. Auf der Karte war genau eingezeichnet, wo mein Ur-Ur-Orusvater -Ur das Gold versteckt hat. Ja. Wir haben es gefunden. Tante Fanny, Tante Fanny, es ist alles wahr, wirklich. Onkel Quentin muss es uns ja. glauben. Och, Tante Fanny, der Mann hatte einen Revolver und er setzte George und Julian in einen Kerker gefangen. Und George hat das Motorboot zerschlagen, damit sie nicht entfliehen können. Uh, ein Motorboot zerschlagen? Warum denn? Ich muss die ganze Geschichte von Anfang bis zum Ende hören. Am besten erzählst du sie mir, Julian. Und Julian erzählte vom Anfang bis zum Ende. Onkel Quentin hörte mit wachsendem Erstaunen und dann mit Bewunderung zu. Er hatte nie viel Liebe für die Kinder gehabt. Er dachte immer, sie seien störend, ermüdend und einfach albern. Aber jetzt änderte er seine Meinung über die vier. Ihr habt sehr klug gehandelt und sehr tapfer dazu. Ich werde sofort die Polizei und meinen Rechtsanwalt benachrichtigen. Oh Vater, werden wir jetzt reich? Ja, Georgie. Reich genug, um dir und deiner Mutter all das zu geben, was ich lange Jahre hindurch schenken wollte, aber nicht konnte. Ich habe hart gearbeitet, aber mit meiner Arbeit ist nicht viel Geld zu verdienen. Und für Ruhm allein kann man nichts kaufen. Ich bin ja so froh, dass die Felseninsel nun nicht verkauft wird, Onkel Quentin. Ich freue mich so, dass sie euch noch immer gehört und wir noch viele Abenteuer dort erleben können. <lacht> bestimmt werdet ihr fünf Freunde noch weitere Abenteuer dort erleben. Ganz bestimmt. Ja. Ja. <lacht>